«Анархісти – це проблема», – сказав Шилін. «І як, на мою думку, то саме через оце загострене ставлення до індивідуальної свободи втрачають почуття відповідальності за інших». «Я не тікав», – загорівся Рамірес, «і мої товариші не тікали. Не всі анархісти однакові». «Це вже інше. Не всі однакові – це правда». Але що говорити, наша ідеологія один за всіх і всі за одного, розумієш. А в анархістів, наскільки я чув та й бачу, головним чином усі за одного. Рамірес не здався. Але де в чому ми його таки переконали? Мабуть, я залишуся живий, як залишуся живий, то сьогоднішній вечір у госпіталі пам'ятатиму завжди. Шилін розповідав про Волгу, про дружину, про дітей, про життя в СРСР. «Як мені захотілося туди!» «Як захотілося жити в дружньому оточенні серед людей, які будують нове суспільство, які живуть думкою про інших, які живуть почуттям колективізму». «Важко буває, – казав Шилін, – трудно, щоб багато. Вороги шкодять. Будувати завжди тяжко». Але хтось повинен будувати, щоб іншим було жити легше. Я довго думав над цими словами. А коли ми увійшли в суперечку із Раміросом, я й говорив про це. Тільки інакше. Я сказав, що ми в Іспанії воюємо не лише за Іспанію, а й за весь світ, за свою батьківщину, у тому числі для мене Іспанія зараз друга батьківщина. Тут загинуло багато моїх друзів, і я піду останній звідси. Останній. Відтак, доки житиму, боротимусь проти фашистів, бо свобода Іспанії – це свобода мого світу, да й усього світу взагалі. Я захопився, як Керамірес. Мене пойняв біль, коли подумав про Марію Терезу. Знову вийшов в себе і мене повело. Іспанці з інших палат дивились на мене так, що я б зараз пішов на смерть один. Вони побачили у цій готовності саму ідею інтернаціоналізму. Так сказав Хтось потім. Рамірах сказав, якби я був переконаний, що усі комуністи такі, як ти, то став би комуністом. А я йому у відповідь, якби всі анархісти були такі, як ти, то воювали не так уже. І бої були набагато полегшими. Значно легшими. Ширін був в Іспанії понад рік. Льотчик. На рахунку сотні боїв. Єрко Великий спитав його, що діється у них в ескадрилії а далі розмови про героїзм, про те, що таке справді війна. По-різному кожен це сприймає. Коли я приходжу до тями, тобто коли прокидається відчуття, що я не командир не омбре, а просто Андрій Школа, юнак 19 років, то нагло спадає думка, що я роблю, що я чиню. Кому сказати, як іноді я розгублююсь? Кому признатися, що є такі хвилини, коли не знаю, як діяти, у мене немає сил на нове вольове зусилля, на новий наказ, на нову думку. Відтоді, коли поруч пако, я відповідаю і за нього. А зараз, після того бою із марокканцями, я зобов'язаний йому життям. Великий розповів Шиліну про пако. Я помітив, з якою повагою росіянин дивиться на малого. Війна урівнює усіх. Шилін розповів про бій, у якому його збили. До нього приходили товариші-льотчики, радянські, іспанські. А вже від них ми довідалися більше про Шиліна. Його літак збили над Ебро. І він знищив п'ятьох фашистів, гнався за шостим. наздогнав біля самої землі. І раптом над ним з'явився ще один фашистський літак. Пішов на гору, на всіх вже не дивився, і з усіх сил Пішов, як казав, на гору. Раптом удар, і мотор відірвало. Як зрізало, кажуть. Парашутом скористатися не можна. Було відразу, і в повітрі було ще кілька їхніх літаків. Вирішив пустити свою машину, як він казав, листом, а стрибати вже із як найнижчої висоти. Стрибнув, коли лишалося близько ста метрів до землі. Парашут міг не розкритися, але вибору не було. Пощастило. Правда вдарило, втратив свідомість. «Лежу, – розповідає, – синє небо, зелені кущики. Рукою поворушив? Живий. Сплюнув, крові немає. Тоді ногою хотів поворушити. Біль. «Еге, – думаю, – ноги поламав. Діло погане. А де я? Не знаю». Якщо фашистів треба застрелитися, однаково заб'ють. Та й ніг немає. Трохи згодом біжать, чую кричати щось. А що, не розумію. Ось і вирішив пора. За револьвер ледве витяг, дітей лише згадав дружину до дуло, але щось забив у своїй руці. Якийсь дріж забив у моїй руці. А потім хтось вибив із руки револьвер і кричать на мене. Але мано, вирішили, що фашист є. А я думаю, якщо фашисти, то однаково пристрелять. Чого тягнути? І вигукнув їм респулікано, комуніст! І вони мене цілували, русо! Ось я й тут. Його принесли у госпіталь непритомного, і він уже трохи відійшов йому на місце біля нас, де неважко поранені а лежати йому ще довго, зламана нога і щось з хребтом. Я кажу йому, ти герой, ти справжній герой. Він сумовито усміхається у відповідь. Я, Андрій, просто робив свою справу, а тут за варінням серця. Кожен на це здатний. Товірить у те, за що воює. Потім Іспанія вже мені рідна. Тут загинуло багато моїх друзів, земля полита кров'ю багатьох радянських людей. Не того ж, я живий, Андрію. Я солдат, і я живий. Герої – ті, хто загинув. Я вдивляюсь у його пожовкле, зболене обличчя, усинуваті, скроні і важкі складки навколо рота, у глибокі, блакитні очі, під кошлатими, сіро-жовтими бровами, він хмуриться – його ніби знову проймає біль від рани, і цієї ще ніколи не загоїться».